Dnes vznikla situace, kdy známý, hm? kterému někdo zemřel, hm? a chce, má jeho popel a chce ho rozprostřit. Hm? A v této situaci chce se naučit jisté modlitby. Hm? které jsou s tímto procesem spojené. Tak já budu recitovat na začátku společně si zarecitujeme Metasuta, která je tež dobrá samozřejmě. Pak si zarecitujeme dháraný, velkého soucitu tisíci rukého a šváry, které je obzvláště. Populární ve všech zemích, kde, které dostali buddhismus z Číny. Hm? Tedy Japonsko, Korea, Větnam a samozřejmě Čína samotná. A Nejprve zarecituju toto dháraní v originálním jazyce, tedy v sanskritu, potom v čínštině, abyste viděli, jak vlastně při dárání mantra nemusí být význam tak důležitý. V sanskritu vše má význam v čínštině. Už nikdo původní význam nepozná, protože je to všechno zkomolené, ale přesto je to silný dhárení, které se používá k očistě. U všech příležitostí očisty se používá toto dhárení. A je tež součástí každodenního rituálu. Dníchů v Číně, v Japonsku, v Koreji, ve Větnamu. Pak eh, recitu krátkou modlitbu, která je obzvláště populární eh, tež v zemích, které dostali učení buddhovou prostřednictvím Číny, což je modlitba pro zrození v čisté zemi. Hm? Eh, budhy Amitabhy, budhy nekonečného světla. Tento budha nekonečného světla je vždy Doprovodu tež s, s bohyní nebo bodhisatvou soucitu a valkytejšvárou, čili jsou pohromadě. Kromě toho, jsou vždy tři, Amitabha, potom bodhisattva a valkytejšváru a Mahastama bodhisattva. tři dva bodhisatvové po levé a pravé straně. Buddha Amitáby a Buda Amitabha, který představuje eh, princip eh, čistoty a ten, který se eh, má slib, že ti, který se budou k němu, který se k němu obrátí, ty nikdy neopustí hm? mnozí. Eh, Mnozí e, učenci považují toto též jako jistý vliv e, západních konceptů na buddhismus, který asi nepochybně byl. Ať je to cokoliv, je to velice užitečná. E, Amitába je též hlavní objekt přenosu vědomí, tak atd. V tibetském buddhismu je to též hlavní vlastně, síla očisty. No a pak samozřejmě ten, který provádí tyto rituály, by měl nezapomenout na a parináma přenos zásluh. Pro dobro všech bytostí. Hm? A to recitujeme vlastně každý den. A můžu to přeložit. Hm? A to je zase v páli jazyce. Hm? Všichni buddhisti jsou jedna rodina a měli by si to uvědomit. Hm? Je jak říkám, pěta a ještě, jestliže se začnou hádat o Mahajána, Hinajána, tak vůbec není šance, aby buddhismus měl vůbec nějaký vliv na společnost, která původně buddhismus nemá. Je to tak? Vlastně buddhistické učení je jedno učení, jenom ty prostředky vysvětlování jsou rozdílné, ale učení je jedno. A ten, kdo to nechápe, myslím, že ani nechápe základní principy buddhismu. Buda sám nikdy nerozlišoval, právě proto eh, mohl oslovit tolik lidí. Hm? Ten, kdo je prost rozlišování, ten může oslovit všechny podle jejich možnosti tak. A, tak Začínáme z metasuta. Hm? Namo se bhagavato, arahato, arahato, arahato, Namo arahato, arahato, arahato, arahato, arahato, Namo arahato, bhagavato arahato, bhagavato arahato, arahato, arahato, arahato, Sako uju soju su suvacho, suva mudu chase santu sako che subaroche apakicho che salahu kavti santindrioche apak nabo kulesu ananugindo nachakundam samasare kinchi pare upavadeyam Supinova va chemino huntu sambe satta bavantu sukita tta yeghejipana tasava tavarava na vasesa digha va majima rasaka anakathulla diththa va yeh va bhūta vā samvēśī vā samvēśa satta bhavantu sukita satta te na ti manye te katanchi namkamci vyavo sna patihasañjan anya manya sadgam micheye māta yata niyambudda māyusa ekabudda manorakhe Evampi sababbute sumáa sam dhavoje a parimánang, Metanča mana paoka mi máa sam dhavanje a palimánam. Udanganga Étam sattim ma diteie brarahamm étam vihar mi damahu Ditincanu paggama silawa dasane na sampannu kahame suvine jagehan nahijatu gammba se Etena na sace na hotu te ja mangalam na Ete na santusa bupadawa et na na sabbe roga upasamentu te dhagani soucitu tu a velký hmm. namo ratnatraya namo aria. Avalo švaraya, Bodhi Sattvaya Maha sattvaya, Maha Karu Nikaya, Om, Sarva, Bhaieshu, Trana, Karaja, Namaskritya, Imam, Arya, Avalo Kiteshvaraya, Tavak, Nila, Kanta, Namo, Hridayam, Avar, Taishyami.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 Hulu, Hulu, Mala, Bulu, Bare, Padma, Nabha, Sara, Sara, Siri, Siri, Suru, Suru, Bodhya, Bodhya, Bodhya, Bodhya, Maitreya, Nila, Kanta, Darshana Prahradaya, Svaha, Mahasidhaya, Svaha, Siddha, Yogeshwaraya, Svaha, Neelakantaya Svaha, Chakra Yuktaya, svaha Padmahastaya, svaha, Shankha bodhanája, Bodhanaya, svaha Vama Disha Stita Krishna Jinaya, svaha vyagra charma nivasanaya, svaha namo Ratnatraya, namo arya avalo kite shvaraya, om sidyantu mantra padhaya, swaha. Teď, v Číňskýne. Namo lajtano dolaje je, namo ali je, poloče ty so polaje, sa to poje, moho sa to poje, moho čalu je ansa pola poláfa tano taš je namo šičili to imen ali je, namo lajno lajčin, šili moho, poto sam je sa po a to to šupená sa in sa posato, namo posato, namo počiem ho, vate to ta, to Anna na poluši lučatý čaloti, šili to shulu shulu tulu tulu moho sa satosa, pomolaj, molaj, moši, tulu, moho, fašejeti, tolaj, tolaj, tolaj, molaj, mutili, Ala šem fola šeli, faso fala šej, chulu chulu, molaj chulu, molaj chulu, šili solaj, solaj, šili soluj, potí je, potí je, puto je, puto je, mitel je, no, a čingo šili mohu, poho, poje, mohu, čalu mi čalu, se poje, anši mantola, patoye, je, atech, A teď modlitba pro narození v čisté zemi. Buddhi Amitabi Namo, amitopoye, toto, če to je, toto, je, toty je to. popi, amélitu, šitam popi, Pichalanti, pičelanty, Pichalanto, pičelanty, čeminy, čečená, to namo, amitopoye, toto, če to je. Amélitu popi, Amelitu šitam če popi, Pichalanti, pičelanty, Pichalanto, Čeminy, čečená, že točálí sopoho. Namo Amitopoje, toto, če to je amilitu popí, amilitu šitam popí, amilitu to pičalanty, amilitu pichalanto, čeminy, čeče na žetočali sopoho. To je modlitba pro zrození. V čisté zemi bude amitábi, A teď vždy po, potom pak předání zásluh. Hmm? Prdání zásluh může být v češtině, to nemusí být v páli. První je etá vatáča a méhy sambadam puñasampadam. Tímto nechť získáme tímto záslužným činem. Nechť získáme. Nahromadžování. Zásluh. zásluh vedoucích k probuzení. Nechť všichni, všichni bohové se z těchto zásluh radují. A stejný pak. Stejná verze, nechť tímto získáme, ale nechť všichni buta, všichni, eh, všichni ti, co jsou zrození, hm, tě, všechny eh, bytosti, zde je obzvláště míněno eh, všechny, jež se nachází ve stavu přerozování, hm, čili. Eh, dá se to nazvat duchové. A pak nechť všichni bytosti se radují z těchto zásluh. A pak další je Akásata, Čabumata, Deva, Naga, Mahitika. Bohové a Nága, mluvili jsme o nága. Nága, kdo je nága? Hat. Hat, ohrovný hat. A je to, jsou to jisté bytosti žijící ve vodě, které můžou změnit své tvary. A ve staré Indii byly, byl kult nágu. Jestliže jste byli v Indii, jistě jste viděli možná některé Staré chrámy Nagu jako v Rajgiru, Rajagaha a tak dále. To byly tradiční obětní místa ve staré Indii. Nágové jsou občas obzvláště známi svými nadprirozenými silami, tak tedy. A kásatá, čabumatá, deva, nága, mahidika, na zemi a na nebi, co jsou za bytosti, jež mají velké síly, ať jsou to bohové či nágové a tak dále, nechť se radují z těchto zásluh a opatrují e, budovou učení na tomto světě. Potom to samé zase a nechť opatrují e, e, budovou desana, budo, budovy příkazy na, na světě. A nakonec nechť opatrují nás, vše, všechny. A pak Hmm. Poslední je. No, co to bylo? Dejme, modelova mám politika, punjem to mám politu, a Nechť všechny překážky. jsou odstraněné. Nechť všechny nemoci. Jsou odstraněné. Máte bhavat tu antarájo, Nechť obzvlášť myslíme, jestliže je to bytost, která zemřela. Nechť v tvé budoucí cestě. Tu máte Bhava Tuantara, nech v tvoje cestě nemáš žádné překážky, které ti brání k hlubšímu poznání. Suký bhava nech ti si, nech nalezne štěstí a dlouhý život bez nemocí. Bavatu Sabha mangalam, nech jsou všechny požehnání hm? sílou moci pravdy budova, učení, sílou moci pravdy dármy a sílou moci pravdy sangi. Hm? Dobrý? A naposled devu vasatu necht, nechť těmito zisky, hm? které jsme získali, tedy které nám pomáhají k cestě k probuzení, jestliže praktikujeme cestu bodhisattví po univerzální probuzení. Devo Vasatukále nechtě vedou k tomu, aby teď, obzvlášť v této době je to důležité, aby bohové dali déšť vždy ve správnou dobu, Devo Masatu kále Sasa Sampati Hotuča, nech tím pádem bude bujná úroda, hojná úroda. Hm? Píto Bhavatulo Koča, nech tímto eh, svět, tedy svět bytostí, se stane eh, eh, Píto, se stane eh, Bohatý, tedy, aby nebyl žádný hlad a podobné věci a eh, což je snad nejdůležitější tady ráď a damiko, aby eh, ti, co nám panují, zde teď nemáme krále, ale <laughs> zde se říká král, ale král neznamená jenom král, král neznamená nic bez. Eh, vlády, hm? čili myslí se vláda, nechtě vláda eh, jedna podle dármy. Hm? E což eh, myslí... <laughs> potřebujeme tady. Hm? Tak to je ten překlad, teď si to zarecitujeme znova. je vata čame hi sambadam sambadam sabbe deva anumodam tu sabba sampatisidia eta vata chame sambadam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu saba ēta eta vata chame sambadam punya sampadam sabbe satta anumodantu saba sampatisidia Aka satta chabumattha deva naga mahidika punyanta anumodittoa ciramarakantu loka sasana Aka satta chabumattha Deva Naga Mahidika Punyantanga numo ditwa chiram rakantu desana Aka, Satta chabumattha deva naga mahidika punyantanga numo ditwa chiram rakantu tuman sabitiyo vivajantu sabarugo vinasatu mate bhava tantanaya suthi deega ayuko bhava bhavatu sabamangala rakantu saba devata Sabha Budhanu Bhavene, Sabha Dhamanu Bhavene, Sabha Sanganu Bhavene, Sadha, dévo, vasatukáléne, Devo Vasatukalene, Sasampati Hotucha, Pito ráďá, Raja Pavatudammiko. Tak to bychom měli. A teď zbývá trochu času. Tak eh, otázky máme nechat eh, na zítřek nebo teď probrat. Hm? Jsou nějaké otázky k praxi, nějaké překážky, nějaké eh, poznámky, nějaké eh, nejasnosti, jak používat metodu? Hm? Je to jasné? Jste všichni? Máte důvěru, že můžete pokračovat a používat správně metodu? Jestliže ano, hm? tak je třeba pochopit, že tato meditace meta, hm? striktně řečeno, je, je, je meditace šamata. Šamata tež vede. K četo vymuty, k osvobození vědomí, ale toto osvobození vědomí je přechodné. Co je osvobození vědomí? To je prodlévání ve vědomí, které je čisté, a prodlévání v pocitech, které nejsou zakalené. Cestou šamata, pokud objekt šamata je světský objekt, objekt, který poznáváme ve světě. Toto utišení může být jenom prechodné. Není možné s objektem, který nacházíme ve světě, aby utišení bylo definitivní. Ale prechodné utišení je vlastně základ veškerého až hlubší náboženské intuice. Bez tohoto hlubší náboženská intuice je prakticky nemožná. Dnes právě dekadence všech náboženství nebo učení, buddhismus se dá nazvat je učení, není náboženství v tom smyslu, jak, co se považuje za náboženství tady. Všechna učení, jež jsou opravdová učení, vedoucí k odstranění utrpení. V dnešní době právě podceňují anebo nepraktikují tento stav hlubokého prohloubení. To je jistá dekadence náboženství, kterou vidíme dnes, nejenom v Evropě, ale i v Ázii. Většina i mnichů nemedituje. Sice dělají různé záslužné činy, jako sbírky pro Afriku, pro hlad a tak dále. Starají se o, o chudé, což jsou e, záslužné činy, ale e, není to e, spojené s hlubším e, pochopením významu náboženství, což je odstranění utrpení, nejenom utrpení tělesného, ale hlavně utrpení duševního. Utrpení jako pomoc utrpení, z utrpení tělesného by mělo být inspirováno právě hlubokým duchovním zážitkem, což eh, není možné, pokud nepraktikujeme eh, hluboké utišení. Hm? Což je Diana. Diana není hm, specifická pro Praxe Diány není specifická pro buddhistické učení, vlastně existuje ve všech, i v křesťanství, v židovství, i v islámu, i v taoismu, ve všech prakticky náboženství je známá praxe hlubšího utěšení, praxe Diány, kdy meditující splíne. S objektem své kontemplace a překonává tím přechodně rozdělení mezi objektem a subjektem. Hm? Tato zkušenost je velice důležitá. A šamata vlastně je základ vypašany. Nejprve přichází jisté přesvědčení, pak přichází šamata. Pak přichází vypasana. Vypasana znamená správné rozlišení, správné pochopení, správné uvědomění. A jedině správné pochopení může vést nejen k přechodnému odstranění. Utrpení, ale k definitivnímu odstranění utrpení. A je to právě vypašana, tedy vhled, který umožňuje transcendentální moudrost. Transcendentální moudrost znamená poznání hm? objektu osvobození, který presahuje utrpení světa. Tento objekt je možno realizovat částečně vírou, je možno ho odvodit i logicky, ale nejdůležitější je přímá zkušenost. Bez této přímé zkušenosti není možné. Opravdu hluboce vstoupit do procesu očisty, který je pak definitivní, nejenom přechodný. Teď, jestliže meta se má stát nejen přechodné, či je to vymuty, nejen přechodné osvobození vědomí, ale definitivní osvobození vědomí je nutno spojit meditaci na lásku, která vede k utišení, též s meditací v hledu. Jak už jsme se zmínili, objektem čtyř vznešených pocitů, čtyř nekonečných pocitů, bytosti jsou nekonečné a tyto pocity je právě naladění na transcendentální moudrost, jelikož jejich objekt, jestliže jsou to pocity bez překážek, opravdu nekonečné, se stávají všechny bytosti, bez rozlišování. Právě proto překonávají stejně tak, jako nirvána, což je stav definitivního utišení, prekonávají eh, rozliš, malé rozlišování. Hm? Co je malé rozlišování? Malé rozlišování mezi tím, mezi mnou a tebou, mezi mnou a tebou, který je mi sympatický, mezi mnou a tebou, který je milhostejný, mezi mnou a tebou, který, ke kterému mám obzvlášť stah negativní. Hm? Protože, ten ty mě něco udělal, co se mi nelíbí. Jestliže toho právě, jak už jsem říkal, meta je na odstranění zloby, jestliže toho jedince, který mi něco udělal, budu stále chápat jako jenom něco odděleného, co mi udělalo špatně, co mi udělalo zlobu, co mi udělalo vztek, co mi udělalo utrpení, pak nikdy vlastně nebudu schopen překonat svoji tendenci ke zlobě. Jestliže ho ale budu vidět jako někoho, který je součást celku, kterého jsem já též součástí, hm? a je o toho celku neoddělený, stejně tak jako já, pak zloba, kterou mám, samozřejmě se zmenší a nemůže pokračovat. Zloba je spojená s násilím, proto taky přirozeně láska vplývá v soucit. A láska a soucit, jak už jsem se zmínil, je integrovaná v buddhistickém pochopení do moudrosti. Jestliže máme správný názor, máme i správný úmysl, a vše, co je pozitivní, začíná v buddhismu správným názorem a správným úmyslem. Jestliže nemáme správný názor a nemáme správný úmysl, i když děláme jisté dobré věci, tyto dobré věci nebudou mít opravdu dopad. Budou mít jen dopad, jestliže je děláme se správným pochopením a správnou motivací. Jestliže máme správné pochopení a správnou motivaci, i když děláme občas někdy špatný čin a každý z nás má jistou tendenci dělat špatné činy, dopad tohoto špatného činu, jelikož máme správné pochopení a motivaci, bude, nebude. Velice nepříznivý. Jestliže ale nemáme správné pochopení a správnou motivaci, pak i malé zlo povede k velkému znu. Proto moudrost je síla pozitivního činu a pozitivního vědomí a pozitivního pocitu závisí na moudrosti. Moudrost je správný názor a správný úmysl. Teď tedy, jak už jsem se zmínil, kvůli této kvalitě, Pochopení bytostí jako jedné rodiny, tyto čtyři vznešené pocity, neboli nekonečné pocity, jsou v buddhistické tradici zvláštní eh, mocnou meditací, kterou každý by měl provádět, a jsou obzvláště otevřením k pochopení cesty bodhisatů. Pochopení cesty bodhisatů, bodhisatva je ten, který chápe svět, ale přestože svět chápe, se eh, od světa neodloučí. Proč se od světa neodloučí? Právě proto, že se ch chápe eh, eh, jakožto eh, část celku, který nemůže opustit tedy podisatva chápe stejně tak jako arahat rahat všech jevů. Ale nejáství všech jevů ho vede právě k poznání, že nirvána a samsára nemůžou od sebe být rozlišné právě kvůli nejáství jevu. Jelikož všechny jevy jsou označené nejástvím a to, co nepatří mě je prázdné. Právě proto nemůže být i žádný radikální rozdíl mezi samsárou a nirvánou. Tedy bodhisattva je ten, který chápe přechodnost světa, který chápe utrpení světa, ale přesto se od světa neodvrátí. E, ale je, opravdu se stane bodhisatvou, jestliže e, opravdu chápe do důsledku, jaký svět je. Právě proto, e, Musí hluboce vstoupit do meditace, do meditace na přechodnost jevu, nejáství všech jevů. Objektem tedy čtyř znešených pocitů jsou všechny bytosti. Dle buddhistického učení bytosti neexistují. Teď vzniká otázka, Bodhisattva ví, že bytosti neexistují, proč kvůli bytostem praktikuje dokonalosti. Není to, není to něco, co je konfliktní situace, Buddha na to odpovídá, tuto se ptá subhuti buddha, Budha na to odpovídá, bodhisattva praktikuje dokonalosti kvůli pravdě. Přestože bytosti neexistují, neopouští nikdy bytosti kvůli pravdě. Hm? A co je pravda, která je právě spojená s touto meditací? na čtyři vznešené pocity. Pravda je, že žádný objekt naší zkušenosti není možno uchopit. Bodhisattva je ten, který stále kontempluje na tuto pravdu a ponoruje se do této pravdy. A s pochopením této pravdy praktikuje, s celé hlubším pochopením této pravdy praktikuje dokonalosti, což je cesta k budovství. Jestliže se dokonalosti naplní, stává se tedy jeden s pravdou. Nemá se od čeho odvracet. Ten, kdo se nemá od čeho odvracet, se stává jeden s pravdou a to je stav Budhy. Budha a pravda není něco, co je odlišného. Budha je pravda, pravda je Budha. To je pojetí buddhismu. Čili Aby praxe tedy lásky a soucitu vedla k definitivnímu osvobození, je nutno bezprostředně poznat nejáství bytosti a tež nejáství světa. Bytosti. Žijí ve světě. Bytosti je podle nejen podle buddhistické filozofie, ale budi, filozofie i filozofie tedy Bytosti znamená tělesnost a vědomí spojené s tělesností. To jsou bytosti. A světu se říká Bhajana loka. Bhajana je nádoba. Doslova. Bytosti, aby mohly žít, potřebují nádobu. Hm? Toto, touto nádobou je právě tento svět. A svět bytostí pro různé bytosti má různou nádobu právě kvůli rozdílnosti karmy. Hm? Proto my, přestože jsme bytosti, vidíme věci úplně jinak. Stejný objekty, máme jiné reakce. Protože chápeme naši bhajana, louka, chápeme nádobu, ve které žijeme, bez které žít nemůžeme jinak. Teď prvním pochopením k tomu, aby meditace na lásku a soucit se stala definitivním osvobozením, je, že meditující si je plně vědom přechodnosti jak světa bytosti, tak světa nádoby, které, která bytosti obsahuje. jak bytosti, tedy tělesnost a vědomí na tělesnost vázané, tak i nádoba, ve které bytosti žijí, vyvstává a zaniká ve stejném okamžiku. Proto, když vidíme bytost, my nevidíme vlastně bytost. Co my vidíme, je obraz bytosti, který máme ve vědomí. Opravdová bytost, která se dá bezprostředně pochopit, to je pouze tělesnost, eh, pocity založené na tělesnosti. Eh, vnímání též založené na tělesnosti a formace vůle a vědomí. Všechno toto je, existuje pro toho, kdo praktikuje meditaci v ledu v procesu okamžitého, Vyvstávání a zanikání ve stejném okamžiku. Toto je toto je otev, nutné otevření hm? pro pochopení prázdnoty, která je. Základem všech jevů. Jestliže by prázdnota neexistovala, tento jev vyvstání a, a zániku ve stejném okamžiku nemohl existovat. Tento jev přeměny, ve které žijeme, a nic jiného než přeměnu s vědomím vázaným na tělo nemůžeme poznat. Tento proces přeměny předpokládá, že nic v tomto procesu nemá trvající substanci. Jestliže něco v tomto procesu má trvající substanci, pak tento proces nedává smysl. To je třeba poznat jak vírou, to je buddhistická víra, tak dedukcí. Jestliže naše tělo je, není stejné za deset let, je pravděpodobné, že není stejné i každý rok. Jestliže není stejné každý rok, je pravděpodobné, že není stejné i každý měsíc že není stejné každý měsíc, je pravdepodobně, že není stejné každý den. Jestli není stejné každý den, je lehké odvodit, že se musí měnit v každém okamžiku. A to samé se pocity, to samé s vnímáním, to samé s, s našimi formacemi vůle, jako je pozornost a tak dále, které ovládají naše vědomí, a to samé s vědomím samým, kterým chápeme svět. První je třeba to pochopit jasně intelektuálně, pak kontemplace se o tom a přímý věm se stává naší. Proto je třeba eh, o tomto učení rozjímat a uvědomovat si ho. Hm? Přestože eh, zatím meditace nestačí na to, aby to člověk bezprostředně viděl. Eh, je třeba to jasně chápat. Teď tedy bodhisattva je ten, který to, toto plně chápe a e, i realizuje, ale neodvrátí se od světa bytosti. Proč se neodvrátí od světa bytosti? Přestože svět bytosti neexistuje jen v konceptu, protože Budhovství právě záleží na zásluhách, které je možno získat jedině ve světě bytostí. Jinde zásluhy není možno získat. A Budha je ten, kdo je učitel bohu a lidí, jehož zásluhy přesahují, jsou nekonečné, protože právě cestou Tež cestou čtyř nekonečných pocitů si rozšířil svůj eh, cit bytostí do nekonečna. A právě proto nerozlišuje mezi eh, jednou bytostí a druhou, ale poznává bytosti podle, eh, podle pravdy, podle jejich schopnosti chápat pravdu. Jak už jsem se zmínil, ve všech buddhistických tradicích toto je náplní jeho probuzení. Buddha viděl po probuzení všechny bytosti, jakožto lotusové květy, některé hluboce vnořené do Bahna, některé se možností vyvstát nad bahnou nevědomí, A Buddha je ten, který tento potenciál jasně vidí. Právě proto, Buddha je schopný na rozdíl od Arahatu, druhých arahatů, je schopný pomoct každému prakticky bez výjimek. Protože každý má jisté jist v sobě jistý semínka dobra je mnoho příběhů, které to ilustrují. Jakožto jeden zlý brahmin, který byl známý svou špatnou povahou v celém Rája Graha, požádal Ordinaci u Šáry Putry, modrého jeho Šáry Putry. A Šáry odmítl mu dát eh, ordinaci, protože v něm neviděl eh, žádné semeno dobra. Eh, podmínkou toho, že dosáhneme probuzení je, že v sobě máme semena dobra. Pokud je nemáme, tak eh, eh, Cesta k probuzení v tomto životě je nemožná. A Sariputa, který má také nadpřirozené schopnosti, může vidět i eh, minulé životy, nejen své, ale i druhých. Neviděl žádný semena dobra v tomto eh, Brahmanovi a odmítl mu ordinaci. Tento Brahman pak přišel, pak byl dotčen, a Buddha poslal po sári Řekl, že tento brahmin v minulém životě dal žičku rýže jednomu, jednomu putujícímu asketovi, který byl asket s poznáním, právě proto by ho měl ordinovat. Stejně tak se stalo, že když Buda hlásal, přišel jakýsi opilý brahmín poslouchat jeho, jeho damatok a mniši mu chtěli zabránit, aby přišel poslouchat, protože byl. Opili, ale Buddha říká, že ať ho nechají, on se chtěl nechat ordinovat. Tak říká, ať ho nechají ordinovat. Pak se probudil z kocoviny a Vidí se, co to je tady. Tak chce chce a ka říká, to je v pořádku. No. Tato osoba má v sobě jisté semínka dobra, který se později vyjeví. A později opravdu tato osoba se stala dobrým mnichem, i stal se arahatem. Hm? A jsou mnohé takovéto příběhy, hm? kde jasně ukazují, že. Potenciál dobra, který my normálně nevidíme, Budha je schopen vidět i v osobách, které dělají vyloženě zlo. Teď záleží na okolnostech, kdy tento potenciál dobra se právě vyjeví. A tyto okolnosti jsou nám, obyčejným lidem, jež nemají vyvinuté nadpřirozené schopnosti, nepochopitelné, ale vše toto je pochopitelné po budu. Proto i praxe nadpřirozených schopností je nerozlučná od praxe Bodhisattva. Hm? též stejně tak jako Arahat, aby se probudil, potřebuje 37. Čeho? Davide? Znaku hm? dokonalosti Co znamená Bodjanga? Důvodu probuzení. Hm? Je jedno, jestli je probuzení arahata, či probuzení bodhisatvy, budhovství. Podmínkou probuzení je 37 faktorů probuzení. Kdo je zná? Vše začíná čtyřmi základy ducha přítomnosti. Které jsou čtyři základy ducha přítomnosti. Prozadno zaměřená na tělo, pocity, mysl, obsah mysl a obsah mysli spojené s damou, nebo. Eh, mysl a, ob, eh, a, a objekty mysli hm? spojené s, s, s pochopením probuzení. Hm? ne co jsou se tvary k obědu. <laughs> hm? To je základ. Jestliže se chcete osvobodit právě cestou lásky a soucitu, což je to nejkrásnější osvobození, nutné je stále pěstovat tyto čtyři základy ducha přítomnosti. Stále si být vědom těla, jak si se stává meditující vědom těla, že si vědom dýchání, že si vědom pozice těla, že si vědom jak se tato pozice těla mění. Tělo se samo nemůže hýbat, musí používat duch, aby se hýbalo. Bez ducha se tělo nepohne, bez ducha tělo ani nemůže Zůstat v pozici. Tělo je jen jako marioneta, kterou cestou provazu nervů neboli v budistickém jazyce mentálně vytvořené rupa obzvláště mentálně vytvořené elementu větru v rupa v tělesnosti, tělo se hýbe. Bez tohoto by se tělo nehýbalo. A je třeba stále si to uvědomovat a žít takto v přítomnosti. Pak je si třeba uvědomovat, že toto tělo není nic jiného. Je založeno na čtyřech elementech. Element země, element vody, element ohně, element větru. Element země se manifestuje jako pocit tvrdosti, pocit hrubosti, pocit těžkosti, gravitace a jejich opaků. Toto je poznání těla jako země. Poznání těla jako vody je vše to, co plyne a vše to, co, co drží pohromadě. Poznání těla Jakož ohně je, je teplota těla, poznání těla jako větru jsou vibrace. Hm? Toto je opravdové tělo všech bytostí. Jedna rodina. Hm? Na tomto těle závisí zkušenost barvy, zkušenost vůně, zkušenost chutě. Třeba si to uvědomovat v každodenním životě, pak se Pomalu, pomalu rozpadá pojem bytosti jako něčeho pevného, neměnícího se. Dále máme, my bytosti máme pomílený pocit, že bytost je. Něco, co je jednota, ovšem tato jednota neexistuje bez různých částí. My vidíme tělo jako krásné, protože právě vidí, pozorujeme jednotu. Ale jestliže pozorujeme jednotlivé části, nenajdeme žádnou krásu v těle. Hm? Pozorujte, jenom vlasy, bez hlavy, bez ničeho <laughs> nenajdete žádnou krásu. Pozorujte oči, jenom jako oči, bez zbytku těla nenajdete žádnou krásu v očích. Pozorujte třeba ženské prsy, jenom jako, jenom jako maso a tak dále, nenajdete žádnou krásu v nich. Jenom celek. v pojmu celku se nachází pojem krásy, ne v pojmu jednotlivých částí. Je třeba si to uvědomit. My lpíme na pojmech bytost, pojmu žena, pojmu muže právě proto, že si vidíme celek, nevidíme části. Tak vidíme les, ale nevidíme stromy. Toto vše je třeba si uvědomit. Pomalu, pomalu rozpouštět hm? pojem tělesnosti jakožto něco, co je pevného, co patřina. Toto je základ ducha přítomnosti obrácené na tělo. Tento základ ducha přítomnosti obrácené na tělo. Je základ tež po pochopení pocitů, které jsou vázané na tělo, jakožto něco odpojeného od celku. co znamená ducha přítomnost vůči tělu. To znamená, že meditující vše, veškeré pocity, veškeré vnímání, veškeré myšlenky, vnímá na základě těla a rozpouští pojem těla, jakožto něco neměného, pevně existujícího, patřícího mně, či druhým. Tak chápe tělo, hm? jakožto kontinuitu jistých částic, Všechny tyto částice, jak země, tak voda a tak dále existují pohromadě, neodděleně. A každá z těchto částic má jinou funkci, hm? jako země má funkci tvrdosti, nemá funkci plynutí, nemá funkci teploty. A přesto je vnímání země je neoddělitelné od též vnímání teploty, vnímání eh, vibrace, plynutí a tak dále. Stejně tak i u těla. Všechny tyto vnímání těla je vnímání všech těchto vlastností a tyto vlastnosti všechny mají rozdílné funkce. Proto se nedá mluvit. O těle či bytosti s tělem, jakožto o něčem neměném, co má svoji vlastní substanci. To je třeba pochopit a to vede k poznání prázdnosti těla. Prázdnost těla vede k poznání prázdnosti pocitu. Prázdnost pocitu vede k prázdnosti vědomí prázdnost vědomí lede k prázdnosti světa. Toto je základ pro snahu. Jakou snahu? Nenechat nezdravé škodící myšlenky vyvstat, jestliže vystanou, hned se co nejrychleji jich zbavit, nechat vyvstat ty myšlenky, které jsou zdravé pro nás i pro ostatní a rozvíjet tyto myšlenky, které jsou zdravé pro nás i ostatní. Čili, praxe čtyř základů ducha přítomnosti vede k praxi čtyř úsilí zachovávat pocit a vědomí čisté. Hm? O ostatku teď jsme probrali 8 ze 37 Důvodu probuzení, ostatní probléme zítra. Hm? Teď se budeme hodinu věnovat meditaci a pak předáme zásluhy. Máte bohuši no? předkrátkou přestávku. V <Ří> pojednání o těch čtyři satipatánách, tam se často opakuje verš nazírá tělo v těle, nazírá tělo v ně i oboje. Mhm. To znamená, že pozoruje tělo u, u jiných lidí a pak u sebe i u jiných lidí a to samý, upocituj, to samý u pocitů. To samé je u že správně. to má e, e, daleko... E, hlubší význam než jenom tohleto. Hm? Ale o tom můžeme rozmlouvat zítra. No to bych nechci. Zase příliš vědomostí, příliš znalostí rozpiluje. Hm? Trochu po trošce.